Хазяїн попросив молодих гостей садовитися за стіл. Стіснили стільці, зсунулись, зщулились і якось усі повсідались. Радюкові й справді не дали говорити далі про свої справи. Знов почалось наливання чаю та подавання. Говорило, знов пішов вандрувати кругом стола. Гості пили чай, гомоніли, балакали, голосно реготались, аж одляскі лунали по бібліотеці та побічних покоях. Нові гості кинулись на полудень, полубнували, дзенькали ножами, стукотіли об тарілки. У столову нові молоді гості знов не впустили в залу вихор, котрий вже в столовій був впав і почав стишуватися. Ну таке принесло лидащу отого дзвонаря, оте брянськало. Забавлятиме старих хазяїнів, Замовлятиме їм пристріт, неначе з і буде довго замовлять, а нам перебаранчатиме міркувать та розмовляти про пекучі справи, думав радюк, мовчки поглядаючи скоса на кованьковій білі лопатні та на патлату голову. Кованько пив чай хапком з якоюсь жадобою, неначе його пекла надзвичайна печія, або неначе він хапався кудись іти. Хазяйка заворушилась у своєму гнізді, сама накраїла для його паляниці, сама доставала тарілки з наїдками і присовувала до кованька. Наче пташечка вона заметушилась, якось затріпалась, не наче її ангорські крильця затріпались в пташиному кубельці або в ремезовому гніздечку рукавиці. «Полуднуйте, бо я бачу, що ви не наче виголодались» припроховала Юлія Кирилівна Кованька. «Та я все голодний, признаться по правді. Стецько в сватанні на Гончарівці каже, що він так любить обідать, що обідав би цілісінький день зранку до вечора. А я оце маю такий апетит, що ладен їсти хоче цілісіньку ніч», молов Кованько і розсмішив добру стареньку хазяйку. «То й призволяйтесь на здоров'я». Але вам не доведеться полуднувати цілу ніч, бо мій кухар готує для вас добру вечерю, говорила дуніна Левченкова й сміялась. І за полудень спасибі, і за вечерю заздалегідь дякую. Одначе й другий вихор у столовій покрутивсь, повертівсь та й упав. Нові гості напалищаю, набалакались донесхочу і ущухли. Хазяїн підвівся з крісла. І попрохав гостей у залу, подибавши поперед їх своїми цибатими, але не дерзкими, неначе крихкими ногами. Гості рушили слідком за ним, розсипались по залі і посідали по завальних та важких канапах та кріслах. Хазяїн подав усім скриньки з тютюном та з сигарами, а сам підмостив подушку під спину і неначе пірнув у м'яку канапу. Коли його посідали поважні приїжджі гості і розпочали балачку про свої сільські хазяйські справи та про сусід. Молоді розсипались по залі, як овечки в степу, і, накурившись, загомоніли про свої справи. Радюк сів коло стола проти хазяїна. Декотрі гості попримушчувались кругом стола на стільцях та у всяких дзигликах з подушками. Де хто стояв коло вікон, спершись на двірки, Вигляд в залі був чудернацький і загалом мальовничий, пістрявий і іскряний. Між чорними сюртуками сіріли драпові тонкі свитки, червоніли мережки вишиваних сорочок, червоніли одеські червоно-гарячі та жовто-гарячі пояси, манячили червоні стяжки застіжок. Коло канапи побід спанілого млявого хазяїна манячила товста порубоцька свита. Густо спалахували червоні огняні цятки на сигарах та папіросах. Очі ясніли й блищали від напружених думок, від сподівання ради за пекучі просвітні справи. Коло самого стола між двома дідачами манячила кудла та кованькова голова. Кованько держав у роті при товсту папіросу Неначе наче заткнув в рот ковбасу. З цієї папіроси густий дим валував вгору під самісіньку стелю, не наче з цигельні. У цьому ніби рябому та смугнастому і пістрявому товаристві були паниці з усяких мішаних сім'їв. Було навіть три католики з київських та волинських молодих дідичів, котрі походили з давніх українських сполячених сім'їв. Вони поприставали до українців і стали до спільної праці, назвавши себе знов українцями. Таких українців тоді звали українофілами. Решта католиків, товаришів молодого Дуніна Левченка, як тільки вгляділи на йому червону застіжку і мережану сорочку, зараз перестали заходить до нього і відкаснулися від його. Батьки і матері навіть забороняли їм мать-знайомість з червоними стежками та свитами. Це вже було перед самим польським повстанням з початку шістдесятих років. «Та за які-то недільні чи якісь вечірні школи ви, Павле Антоновичу, були почали балакать?» – спитав зацікавлений хазяїн. «За школи та читання в неділі та в свята для міщан та міських слуг, читання лекцій по усяких науках, або читання поетичних просвітніх утворів, сказав Радюк. Європа вийшла з темряви і дійшла до високої культурності через науки та просвітність. Нам треба хоч потроху доганять Європу, щоб не опинитися далеко позаду і піднімати розвиток сільських і міських мас. Підніметься наука в народі, то це само по собі вже потягне за собою і промислівство, і ремесство, Наука добере ключів до всякого замка і очинить двері до світла і добра, і добробуття в житті. Нам треба, що стосується до культури краю, закласти в Києві недільні школи і вечірні читання для старого і малого, щоб потроху сипати світло на темні маси. Подаємо прошення про дозвіл, та й будемо по черзі ходити у ті школи та й читати». Може, в місті ще хтось знайдеться прихильний до цієї справи, то ми й тих залучимо і запросимо нам на підмогу. Добре, добре, — обізвалось багато голосів. Ми усі ходитимемо і сіятимемо це насіння на користь масам. А хто ж вам платитиме за це гроші? Чи ви ходитимете дурнички, — одрубав Кованько. Як дурнички, то од мене буде дзус. Ця куванькова вихватка здивувала усіх дуже неприємно. Усім здалося, що куванько якось змилив, звернув навкоси з простого шляху в якесь багно. Усі зауважили вперше, що куванько не має ніяких щирих пересвідчень, не здатний по своїй вдачі до чогось путнього, що він коли не ледар, то просто необачний штукар і людина без принципів і без пуття. І, може, буде, згодом, ще й шкідливий для справи. А вже ж дурнички ради ідеї ради рідного краю сказав Радюк. Ну, за це спасибі. У мене не стане часу на це, бо у мене й без того праці по самісьіньку шею коло моїх лазень. А батько старий нічого не доглядить з гаразд сказав кованько. Усі витріщили на кованька очі з дива. Ніхто його не сподівався з цього. Така вихватка здивувала всіх. «В Петербурзі почали видавати метелики, книжечки для народа, але писати їх там нікому», – знов почав Радюк. «Тим часом, одначальство з Петербурга доручено в Києві скласти й зготувати шкільні українські книжки для народних шкіл на українській мові. Ми станемо й тут до помочі» і зготуємо гуртом усі популярні книжки для народа на українській мові по всіх науках, як це зробили чехи, як це вже давненько зроблено в Англії. Поділім між собою усі науки, та й понаписуємо коротенькі книжечки про кожну науку для народа. Розстараємось грошей, тоді видамо книжечки для народа. Підняв Зюгомін та Клекітт. Дехто почав робити цю діляницю складання книжечок між молодими. Почалось змагання кому що брать, почалось навіть силування і накидання декому такої роботи. Одні намагались, другі одмагались. Хазяїн і старі дідачі слухали цю всю тяганину байдужно, пасивно, хоч і нічого не мали і нічого не говорили проти того. Їх очевидячки тільки цікавила новина цієї справи і досі нечувана і не бачена ними на віку. «Що ж ти візьмеш? Яку науку береш собі для просвіти народу?» спитав молодий Дунін Левченко в Кованька. «Я візьму на себе анекдоти. Візьму? І ладен дати в цьому засвідчення на папері, бо я маю до цього хист», поважно обізвав Кованько. «Та певно фельєтони жартів?» додав Радюк. «А то ж!» Це саме личить мені, що й дуже припало мені до вподоби. Давайте і справді будемо смішити ваших сільських хахлів та хахлушок, оті очіпки та очкури. Я понаписую їм таких фельєтонів, що ті очіпки та очкури усякі дядьки та дядини аж за боки братимуться. Це буде найцікавіша книжка, і найбільше матиме читальників» кованько, як і міщани та купчики в Києві, вже дуже зневажав селян, дражнив їх хахлами, гордував ними і піднімав на смішки, як і міщани, ставлячи себе безміри вище от селян, одрізняючи себе від селян, як щось уже інше і безміри вище от селюків. А справді, ця книжка мала б найбільше читальників навіть у містах, знехотя й не самохідь, Вискочили з уст в хазяїна. Українські анекдоти – це цікава сила. Це наші народні декамерони, тільки ще не позаписувані. Отже, тобі все смішки та жарти, – обізвався Радюк. Може, ще скажеш, щоб тобі платили по три шаги одрядка за твої фельєтони та за декамерони? А чому би пак і ні? І то гроші? Знадобляться на тютюн. Я беру анекдоти й декамерони, і переважу вас усіх. Переднішого до всіх вас вистаруюсь на просвітника. От побачите, — говорив Кованько. Я виграю, а ви програєте. Отже ж ти не тямиш гаразд ні нашої ідеї, ні сільської темноти та нужди. Ти тільки гальма для нас і в цей час, і гальмуватимеш нашого культурного воза й далі бо все якось вагаєшся та мотається от берега до берега. Ще чого доброго і сам підеш за водою, сказав Радюк, уже роздратований і сердитий на кованька. Гой, не боже, щоб я пішов за водою. Я не хочу топитися в Дніпрі. Топись собі сам, коли твоя добра хіть. Ти, здається, з тих, що самі не підуть за водою, але однитямучості та так з доброго дива — Ладні пустить за водою народну просвіту і рідний край. Ще й не скривляться, а будуть реготаться та скалить зуби на вітер, — сказав Радюк і одвернувся від кованька, насупивши брови. Гнів блиснув в його карих очах. — Цього кованька треба б вимкнуть зовсім з нашого кружка, — промовив стиха один студент. — І варто за це надиматися та пендючитись. Напіндючивсь, що, мабуть, аж язик свербить, щоб лаятись. А в мене оце свербить язик, щоб жартувати й сміяться, жартував Кованько. То на цей час прикуси язика зубами або й одкуси, одначе добрі зуби маєш, обізвався Радюк уже зовсім сердито. Ти ніби оце бабляєшся в жартах, та ще й не дуже чепурно. Причепури свого язика хоч трохи. Як же то я животітиму на світі без цього дурного органа, жартував Кованько. Тоді нас і справді не тільки євреї та панки, але й кури та горобці задзюбають. Ви, городяни, не тямите поезії села та народної поезії. У вас у місті є тільки поезія житнього базара, усяких крамниць та поезія березових віників у лазні. «Міщани, купці та прикажчики вже бундючаться перед селянами. У вас нема народа, а тільки хохли, очіпки та хохлуші», сказав Радюк. «Та поезія березової каші. Це б торізок усяких майстрів для своїх челядників», сказав один молодий гість. «Радюк правду каже. Тут нема чого сердиться та бундючиться», обізвався один молодий студент, київський дідич-католик Перетяткевич. Де вже де, а в нас на Західній Україні, доконечно нам самим треба заходжуватись колонародної просвіти, бо в нас здебільшого дідичі, хоч і українці родом, але звуть себе поляками. Їх ідеали та мрії шугають не вдома, не на Україні, а десь інде поза Україною. Ці дідичі та полупанки на Україні та в Галичині не дадуть і шага на народну просвіту. Це правда, але просвітність повинна бути загальною для всіх. Ще двісті років передніше в Києві Феофан Прокопович устами свого псалмисти-сирічдяка сказав, що вчити треба всіх загалом, чи міщан, чи мужиків, бо просвіта повинна бути загальна і для всіх приступна. Тільки потім, згодом, в нас стало все занедбано. Тимто нам треба завести суботні читання для євреїв», – сказав Радюк. «Та ці старомодні псалтирники і самі не підуть на твої читання, бо вважатимуть їх за трефні, не каширні», – сказав Кованько, не втерпівши з жартами. «Вони матимуть гадку, що ти хочеш їх переманити до церкви». «У містечках це може й будь, але в місті жиди трохи просвічені, то, певно, й підуть охоче. Не отбивать же нам їх від просвіти», – сказав молодий Дунін Левченко. «Та вони й самі ставлять себе окроми, самі відрізняються від нас, а не ми від їх», – сказав Кованько. «Але просвіта колись згодом порозгороджує ці загати та опрічні загороди, «І залучить їх до спільної праці в українському суспільстві», – сказав Радюк. «Ти, як я бачу, ідеаліст аж прозорий, аж світися наскрізь. Не наче ті платонові прозорі споконвічні ідеї», – сказав Кованько. «А я от стою коло реальної фабрицької праці, трусь коло всяких людей, то й не свічусь так наскрізь, як оце ти, Павле Антоновичу». «Я людина досвідніша за тебе, і знаю, що євреї та усякі панки, нібито поляки, за своїх мурів та загад звуть наш народ бидлом та гоями». «Очевидячки давня історія нічого не навчила їх і досі», – сказав Кованько. «І це згодом згине, і потругу вище з широкою просвітністю», – додав Радюк. «От тоді усе буде гаразд». «А тим часом нам ще треба попіклуватися етнографією». «Вивченням народу, бо ми його й досі гаразд не знаємо. Треба б завести історичний музей, бо тут очки ж у нас усей ґрунт навантажений і промкнутий історичною давниною», – додав молодий Дуїн Левченко. «Студенти іншої віри продражнили нас культурниками. Нехай буде так. Ми ще от часів Нестора були культурниками. А це зовсім таки не вадить і нікому не заважає». «Оце ти правду кажеш», – обізвався старий батько. «Чого вже чого?» «А музея потрібно для Києва. Доконечно конечно, потрібно». «Ще попросимо, щоб нам дозволили закласти народний театр», – сказав Радюк. «Ого-го, отут і я знадоблюсь», – крикнув Кованько. «Я дуже годенний до цього. І гратиму, і співатиму. Навіть винесу на сцену Маковієве зілля, Петрові батоги та Миколайки». Ти, Павле Антоновичу, знов засвітивсь наскрізь, ніби ефір. «Ти, Кованько, такий справді нерозсудлива людина. Ти перебаранчаєш нам побалакати та поміркувати за наші справи», сказав Радюк. «Це виходить достаток так, як колись в давню-давнину печерські ченці було наскладають собі в день на якусь потрібку деревні на горі. А веселі, але вельми капосні чорти Візьміть, та й поскидають вночі те колоддя з гори на берег Дніпра. Ми хочемо виносить деревню на гору для будування, а ти налагодився у жарти скидати вниз ту деревню. Старий Дунін Левченко звернув на двері, чи не стоїть там його жінка, щоб часом не почула такого страшного лібералізму, бо вона дуже поважала Маковієва зілля, багато більше, ніж народну мову, навіть народну поезію хоч пускала ще в горниці народну пісню, та й то більше народну музику без слів, більше усякі пісні без слів. Народні такі пісні, тільки навіщось без слів, бо дуже любила композиції на народні мотиви. Як розстараємось грошей, то закладемо в Києві музей, бо йому тут у Києві місце, сказав один студент. Молоді хлопці почали розвивати свої плани з великим завзяттям. То був час, після знесення панщини, коли починались трохи вольніші часи, коли вперше з-за границі були пущені нові наукові книжки і філософські, і найбільше по натуральній історії, дуже цікаві, а що перше за все, нові, нечувані і небачені. Український журнал «Основа» Зачепив національні питання, нагадав про занедбану українську літературу та мову. Нові цікаві європейські наукові книжки розворушили в молодих нові думки та гадки. Основа ворухнула ідею народної просвіти. Молоді паничі ще довго змагались, ділячи між собою читання в недільних школах та міркуючи до кого б обернутися за підмогою. Нарешті стали на тому, що Радюк та молодий Дунін Левченко будуть від себе розпочинати та добувати дозволу на цю справу офіціальними стежками. Радюк встав і почав прощатись. Він не схотів ждать вечері, щоб його молода жінка не нудилась вдома в самотині. Попрощавшись з усіма, він не подав кованькові руки і навіть не глянув на його, виходячи з покоїв. В серців Кованька наклюнулося недобре почування помсти і навіть злостування. Час був тоді справді сприяючий просвітньому потягові молодих українців. Їм було дозволено завести недільні та вечірні школи для убогих городян. А про народний театр їм відповіли, що коли цього ще нема навіть в Англії, то і в нас воно не повинно бути. Знайшлось чимало охочих до читання лекцій для народа. І в Києві з'явились недільні школи. Заходились коло етнографії. Але це тяглось недовго. Незабаром настав інший і гірший час. Усі ці добрі починання і заміри недоброхіть мусили зникнуть. Зарадюка та Дуніна Левченка, як ніби за небезпечних людей, Знов затріщали по місті, неначе задзвонили в дзвони на гвалт. Їх знов почали обносити та обмовлять по київських салонах, що вони ладні запагубить когось і щось, що вони загалом люди небезпечні, необачні. Вишивані сорочки та смушеві шапки злякали місцевих бюрократів. Вони під тією національною покривкою бачили щось страшне, Зовсім не ті просвітні й культурні потяги та заміри, що крились нею. Раз Радюк ішов попід одним домом і в одчинені вікна почув, як осудливі панії потріпували його ймення, судили й ганили його за напрямок. Він вернув додому і недовго думаючи зібравсь і переїхав на службу на Кавказ, де його принаймні ніхто не знав і не потріпував його доброї слави. Молодого Дуніна Левченка теж вхопили на язики по салонах не згірше самого Радюка, що й він буцімто ладен на коїть якогось лиха. Напосілись і на старого його батька, за те, що він нібито розпустив сина, потурав йому. Добре невтямлені просвітні свіжіші європейські ідеї, прикриті смушевими шапками, злякали київських бюрократів та псалтирниць, мабуть, так, як налякали європейських псалтирників Галілеєві гадки, що земля не стоїть, а крутиться кругом сонця. Катерина Воздвиженська довго не виходила заміж. До неї ніхто й не присватувався. Воздвиженський затягав до себе своїх земляків, обіцяв їм протекцію, обіцяв велике придане, і всі знали, що в його є багато грошей і всякого добра, але ні один з їх не клапив сватиться. Всі вже думали, що вона зостанеться панною. Марта Сидорівна уже бідкалась, бо в неї вже підбільшали й менші дочки. Воздвижинський вже хотів просити для неї будь де місця класної дами в інституті, до чого вона вже зовсім була придатна. Коли це несподівано, Катерина вийшла заміж. В Куванька Згоріли свічкарні, і він трохи не збанкротував. Він задумав поправити свою справу жінчиним приданим, пішов до Воздвиженських і послатав Катерину. Ні Катерина, ні Кованько не вірили в свою любов, одначе охоче пішли обоє під вінець. Марта Сидорівна і Воздвиженські були дуже раді, що видали її заміж. Як молоді стояли під вінцем, то всі люди казали, що ніколи ще не бать недоладної пари. Катерина все кривилась, перетягувала рот набік. А Кованько навіть під вінцем усміхався, поглядаючи скоса на свою молоду. І під вінцем він показував свої великі зуби з жовтими плямами. В себе на весіллі він ледве промовив до Катерини кілька слів – а Катерина все поглядала на його злими очима, все перетягувала свій рот, неначе наважувалась отот От вилаять свого чоловіка за те, що він жениться, тільки на її приданому. Всі гості стихо смялись, всі шепотіли одне одному на вухо. Катерина водила очима по гостях і все те вгадувала. Вона була зла на гостей, і була ладна повипихати їх усіх з зали. Всі вгадували, що й життя їх буде таке веселе, яке було веселе весілля. Кованько взяв у придане мурований на два етажі дім, хоч і без пів для води в домі, в льоху та в стані. Він швидко забагатів. А професор Дашкович все сидів та сидів у своїм кабінеті. Він розпочав велике писання про філософію Японії, Китая Індії, наче філософія китайського Конфуція і лао Цзи була цікавішою для його од рідного краю, од України. Він закопався в науку, увійшов в неї попід руки, як печерський Іван многострадальний увійшов в землю, і вже був готовий з головою війти в неї і вмерти навіки, для України і свого народу. Почувши, що його пристарезний батько вже вмер в Сегединцях, Дашкович звелів зробити залізну плиту на його могилу і поїхав у Сегединці, щоб сповнить останню повинність сина. Він приїхав в Сегединці і звелів їхати просто до того місця, де був батьківський дім. Як же він здивувався, не знайшовши і сліду батьківського дому, неначе він після смерті старого й собі провалився крізь землю. — Чи тут жив ваш покійний священник? — спитав він у якогось чоловіка. — Тут, — сказав чоловік, — а де ж його дім? — А отам стояв колись, та оце його недавно розваляли, бо він і сам завалився. Дашкович встав з воза і пішов шукать в огороді сліду батьківського дома. Він ледве знайшов у Кропиві та в Чорнобілі купу цегли, де колись стояла батьківська піч. Спід його ніг пурхнула курка з гнізда. Він побачив її гніздо, повне яєць. Він ступив на цеглу. Звідтіль майнула зелена ящірка і пошилась поміж калачиками і шпаришем. На місці дома Розрісся листатий лопух. На лопусі позасновували листя павуки. Поміж цеглою грілись на сонці ящірки. Все заросло. Все заснувалось непереможною силою живої природи і довгого часу. Нігде не було видкої сліду комори, загороди, клуні, повіток. Не наче на тому місці ніхто ніколи не жив і не селився. Тільки купа глини й цегли, до котрого часу назначала місце, де колись жила сім'я Дашковича, де він зріс.